Go. Ö, igen, Meteor Podcast témák 161. Uha, igen. Sikerült megnézni a filmet? Befejeztem még az adás előtt. Super. Yes, francia nyelven. Ezzel a Delon Rest in Peace témával, nem? Alain Deloin, igen. Tehát aki hallgatja a Meteort, azt tudja, hogy nem tudtam a playstation on hova dugni, és beszélgettünk arról, hogy rendejek egy playert. Lényeg az, biztonsági másolatból megnéztem francia hanggal HD-ben. Uh -huh. És én ezt a filmet nem először látom, hanem másodszor. Korábban uh -huh. megnéztem már, néhány jó néhány évvel ezelőtt, és egy szar filmre emlékeztem, és megnéztem újra. Ugye az én perspektívám erre a filmre az az, hogy én nagyon szeretem a lassú filmeket, tehát milyen hagyja a kamerát, meg a gondolatokat vándorolni, és nem magyaráz meg feltétlen mindent, és a vizuális része nagyon érdekel a filmeknek, hogy a lakberendezéstől kezdve a megvilágításig, és nyilván így hobbista, a szemszögből így a kompozíció is érdekel, és én a, ilyen lassabb filmeket nagy élvezettel tudok így befogadni, így nézelődni, hogy néz ki a város, meg a mit tudom én, a beltér, a, a klubban ugye, ami filmnek is a része, meg szeretem, amikor nincs túlbeszélve egy-egy dráma, hanem ja. csak úgy szépen néznek, és akkor abban belegondol a drámát. Szóval ilyen szempontból velem ez egy abszolút kompatibilis film volt, és Igen. Én azt hiszem, hogy először láttam most, tehát én egy másik helyzetből indultam. Nem láttam még Melville filmet, én egyetlen dologra emlékeztem korábban, hogy volt egy ilyen stereotípiám, hogy a francia filmeket onnan lehet felismerni, hogy mindig rossz a vége, de szóval én ezzel, ezzel, ezzel a szemléleten mentem bele, és így nagyon élveztem egyrészt a vizuális világát, a, a filmnek én szeretem az ilyen csendes, bérgyilkos karaktereket ugye nemrég volt a, a hogy hívják azt a rendezőt a Killer, The Killer című film The Killer 2023 tudom, de hogy nem tudod, David Fincher nem, The nem, The Killer, ez a címe David Fincher, talán Netflix-es filmje volt ez és hát iszonyú könnyű a parallelleket megtalálni ott ugye ebben a The Killer-ben Michael Fassbender, a, a profi e, csöndes és higgadt pérgyilkos, aki bajba kerül. Szóval, én szeretem ezeket a filmeket, van egy csomó a gyűjteményemben köztük, mit tudom én, a Ghost Dog, például az jó ez film. az egész az, az, az szamurái Samurai, dologgal, bizonyám, és nyilván az egész szamurái dolog így valamilyen szinten is a referencia benne. Úgyhogy oh. engem nagyon megtalált ez a Melville film. Nagyon tetszett. Látványvilág a csöndes. Neki, uh, ez távolba én... elnézés dolog, is, és uh, kíváncsi vagyok, hogy neked így második nézésre módosult el véleményed. Letterboxon kérlek tisztelettel most megtaláltam, hogy én ezt 2014. március 27-én néztem meg. Uh -huh. először, és akkor képzede, hogy öt csillagra értékeltem, és most is annyit adtam neki, szóval kicsit félre értettem, hogy régen, hogy volt ez az egész, uh -huh. és uh, nem nagyon emlékeztem már, csak így, a, így képek voltak, vagy ilyen, tudod, ilyen, ilyen álom képek voltak ebből a filmből, de ahogy néztem, elkezdtek visszajönni a dolgok, és uh, egészen másképpen ütött meg 14 évvel, nem, bocs, 10 évvel később. Uh -huh. Tehát uh, Uh, és amit mindenképpen először is nem tudom, hogy azóta sikerültem megnézni de valószínűleg szerintem még nem nézted meg a Killing of a Chinese Bookie című filmet. Nem, nem, még nem néztem Mert akkor, meg, de jó, akkor, akkor az is, az ugyan más rendező de hasonlóan működni fog. Uh -huh. uh, Kesszövetsz, vagy hogy hívják annak a Igen, rendezió, igen, igen. John. igen pontosan, illetve ott van ez a híres amerikai film is a French Connection, és a French Connection nek az eleje, nem tudom mennyire van meg, amikor egy ilyen Marseille-ba játszódik, és a fickó megy bagettet, bagettel a kezébe, és ott megölik, az egy ilyen én szerintem, ilyen nagyon frémre tökéletes jelenet az egész filmben, tehát minden rész jó abban a jelenetben, ahogy sétál föl alá a bagettel a kezében, és azt akartam mondani, hogy ez a film, a szamuráj, meg annak a jelenetnek gyakorlatilag egy egész estés változata, tehát egy ilyen majdnem két órás változata annak a jelenetnek, ahogy francia korabeli Franciaországban föl alá sétálnak, zörejek vannak, szinte ASMR Experience az egész uh -huh. film. Főleg, hogy dialógus alig van. Igen, és, és sét, tehát ahogy mondtad is, tudod, ilyen kompozíciók vannak, ilyen uh, szettek vannak, a foszos szóba, uh, uh -huh. és szerintem az elég pontosan berendezett uh, ilyen szempontból, tehát uh, izé és és egyáltalán az, hogy az összes kvázi lényegtelen dolog, ami egy cselekmény elbeszélésben lényegtelen szokott lenni, az itt mindig így, így, így arra egy nagyon nagy fókusz került ott, hogy sétálnak ott a metróban, és csak egy rengeteg vágással mutatja be, ahogy ott próbálja elkerülni, meg, meg, meg ilyen dolgok történnek, Éh. és ilyen, és ilyen lényegtelen leglátszó snittekből épül föl ez az egész világ szinte, amit szerintem teljesen magával ragadó, hogyha nem a, a, a, a izére, Fast and Furious uh, snittekre válts, meg robbanásokra, meg windys izére, hanem, hanem egész egyszerűen egy ilyen, egy ilyen, uh, ilyen kellemes élményre, akkor. akkor és sőt, annyira fő hogy elkezdtem, igen, meditatív, és elkezdtem megpróbál beszerezni a magyar szinkronos változatát. Gondolj bele, hogy ez egy korabeli magyar szinkronnal is mekkorát súlyhat. Uh -huh. ez a Samurai című film, ahogy a öregek ugyanazok természetesen, de ugyanakkor vannak ezek a régi klasszikus magyar szinkron alá. Nem ismerem ugye azt a változatot, de most nagyon kíváncsi lennék megnézni, uh -huh. sőt szeretném megnézni még egyszer ugyanazt. És arra emlékeztem, tudod, hogy így a a sztori meg a narratíva is ilyen kicsit ilyen érthetetlen, értelmezhetetlen akármi, Így másodszorra tíz évek később, nekem nem volt egyáltalán ilyen élményem, sőt nagyon érdekes volt maga a sztori is, ahogy, ahogy fejlődött és, és, és mentek előre a dolgok. Ne, ne, engem meg wow. arra inspirált egyrészt, hogy levegyem a polcomról, mert már korábban a Criterion gyűjteménybe kijött ez a Le Circle Rouge című Ellen DeLon film, amit szintén Melvi rendezett, és a legutolsó közös filmük, ugye három volt, és a legutolsó időrendben ez a Unflick című film Catherine Deneuve, meg Richard a szerepel benne Alain DeLon <laughs> a Delon mellett, és ugye nekem van egy ilyen korlátozásom, hogy havonta csak három filmet engedek meg megvenni magamnak, de most túlmentem, uh. túlmentem ezen a limitem, mert most jelent meg kettő darab egyéb ilyen Melville korábbi film, Bob Flambeur című az egyik, ami már megérkezett egy meg még úton van, mert ez az egész világ így beszippant, és milyen jó kicsit kilépni 2024-ba, és még annyit tennék hozzá, ugye beszéltünk az előző epizódban, hogy én törültem kicsomagolni a le Samurai 4K lemeszt, vagy mindez. egy ilyen kis könyvecske volt benne, ilyen eszékkel, és az egyik eszét azt John Wu írta, akit hatalmas mértékben inspirált Melville, és konkrétan a Le Samurai, és kirészletezi, hogy a, a, az ő killer filmjével, meg a Better Tomorrow, meg hasonló ilyen filmjében, hogyan próbálta szinte egy az egyben alkalmazni az eszközeit Melville-nek, olyan szinten, hogy itt Hongkongban, ahol ugye ritkán megy a hőmérséklet 20 fok alá, az ő szereplője ugyanúgy ezt az esőkabátot viselte, yeah. mint, mint Alain <laughs> hogy ahogy innentől hívjuk <laughs> ezt a színészt. És tök, uh. tök jó volt az, az a perspektíva, én megnéztem mindenféle ilyen interjút, ugye volt a lemezen Melville-rel is, meg mindenféle mellékszereplőkkel ott, és hát ugye az egyik aprópója annak, hogy ezt beleraktuk a sónotba, ugye most halt meg elendelon és ugye elég így Uh, furcsa, furcsa volt, a, amiket így lehet róla találni az elmúlt pár évben, tehát így van több, volt több gyereke, és akkor mindenféle konfliktus volt, akkor egyik gyereke meggyanúsította a másik gyerekét, vagy a, a már nagyon beteg apát így gyakorlatilag túszként tartja, meg mit tudom. Nagyon furcsa dolgok volt. loin, ról beszélsz most igen, a Melville-ről. Okay. Szóval egy érdekes dolgok, de ezt mind így félre a dobni, teljesen figyelmen kívül hagyni, és csak élvezni ezeket a, mit tudom én, 60-as, 70-es években Persze, készült hát az, az csak az élete, tudod, uh -huh. mit itt a művészetében a, a, a, a, az a, vagy a, a, tehát a munkájáért vagyunk itt, nem pedig az, hogy kinek milyen élete van, meg hogy, hogy ezek a közönséges dolgok, amik az életével kapcsolatban mindenkinek ott vannak, tudod, hát az elég, ami van nekünk is, nem? És mm. itt, itt ez hogy milyen a szuper Deróvinnak dolog, milyen hogy, hogy annak is, aki mondjuk nem veszi meg ezeket a, a, a drága és disk drive-ot igénylő lemezeket, de hogy mivel ez a, ez a ilyen gyűjtő business így az elmúlt években tényleg beindult, és ez a sok kis kiadó elkezdett ilyen mindenféle régi filmklasszikusokat újra beszkennelni az eredeti kamera negatívról, meg ilyen nagy fel, felbontású szkeneket készíteni, hogy milyen jó időkezek, ezek, hogy hozzáférhetünk ilyen régi filmekhez, és nem csak ilyen VHS izé, rippeket lehet, meg, meg ilyen mindenféle régi elkozlott kópiát megnézni, hanem ilyen tényleg tűéles, gyönyörű, gyönyörű formában lehet ezeket a régi filmeket megnézni. Ilyen szépen még talán a nomoziba se lehetett látni ezeket nem, a nem, nem, Kicsit más is lesz tőle az élmény, hogy én is ilyen Rambó egyet, meg ilyen vhs nagyon más ö, ö, megnéztem HD-ben. Uh -huh. És egészen, egészen meglepődtem, tudod, hogy, hogy nem egy ilyen földön túl élmények voltak ezek a filmek, hanem egész egyszerűen ezek is csak ilyen emberek összerakták valahol, lefilmezték, leforgatták, és így látszik ezeken a jó minőségű változatokban, hogy az sem volt egy ilyen nagyon különleges, különös dolog abban az időben, hanem csak én emlékeztem a VHS szűr, szűrőjén keresztül arra, hogy ezt az ilyen Alámondásra. Ja, igen, ilyen, teljesen más jellegű dolog lehetett. Nem volt ez. De... A, ami még így érdekes ezekkel a, az ilyen forki kiadásokkal kapcsolatban, hogy és, és ez nagyon érdekes dolog, és, és elgondolkodható, hogy Amik mit tudom én, száz éve készültek fekete-fehér filmek, mondjuk, vagy akár ezek a csak 50-60 éves filmek, mivel analóg filmre készültek, ugye, tipikusan ilyen 30, hogy van, igen, hogy 36 mm most elárulom a tudatlanságomat, nehéz munkanapon volt, arra majd visszatérhetünk, de hogy analóg filmre készültek ezek a filmek és nagyon nagy felbontásban be kenneni, és tényleg ilyen száz éves filmanyagokon olyan módon láthatod a színészeket, hogy látod a bőrüknek a minőségét, meg, meg tűéles, meg gyönyörű ilyen kópiák készülnek, és ami mondjuk az elmúlt húsz évben készült, ilyen elsődlegesen ilyen digitális technológiákkal, ott meg nagyon sok film az ilyen kisebb felbontású, ilyen digital intermédiét, formátumban volt összeszerkeztve, a rendelés úgy volt azért CGI-ra, meg mindenre, és úgy úgy renderelték ki a, a végleges kópiát és azokat nem lehet ilyen nagyon szépen restaurálni, mert ott az az adat, az, az már nem feltétlen létezik különösen, a milyen CGI-heavy dolog, és digitálisan készült nagyrés. Szóval, hogy ezek a régebbi analóg technológiák több adatot tartalmaznak, mint, mint a az ugye, modern digitális technológia, és hát, ez vicces. Hájánda audioba is ugye ez az elmélet, hogy tudod ezeken a bakelit barázdákból a lehető legtöbb információt a barázdákból kiszedni, kiézni. Uh -huh. Én egyébként összehasonlottam ezt a UHD, azt hiszem, hogy az a legmagasabb minőségű. Uh -huh. ö, ez k en Frémet, tehát tudod egy, egy darab képkockát a a, a 80-assal és jóval nagyobb, tehát ilyen területre jóval nagyobb egy olyan képpocka, mint a másik, de gigabájtba is jóval nagyobb azért nyilván. Persze. Tehát, persze. Betöltés, mert ez, ez, tehát ezeket nem, ez, nem éppkézlába embernek van kitalálva én szerintem, hogy ilyen 40-60 itt töltögessen egy film miatt. Hát ugye ezeket tényleg ennek a gyűjtő társadalomnak adják ki ugye ezeken a UHD lemezeken, tehát itt nem a digitális terjesztés az elsődleges, ezeknél a Criterion Collection, meg hasonló filmeknél, hanem, hanem a gyűjtőknek ilyen 4K alapon. Ezzel kapcsolatban még annyit tennék hozzá, hogy beszélgettünk az előző epizódban, hogy egyáltalán mit lehet így MacBook környezetben, ugye MacOS környezetben ezekkel a lemezekkel csinálni, és ilyen hirtelen inspirációt kaptam, hogy az AliExpress-ről berendeltem egy ilyen kínai helyi beszállítótól egy ilyen uh, izé, konkrétan ilyen másolása mindenre alkalmas uh, Blu-ray lejátszót, ami ilyen UHD lemezeket is tud olvasni, és akkor gondolkodtam, hogy ha akarok magamnak egy ilyen digitális ilyen backup, könyvtárat összerakni ezekből a filmekből, hogy igazából nem fogok nekiállni itt a UHD 60 gb lemásolni és próbálni valami merevlemezre lemezre rátenni, hanem, hanem ugye mindegyes ilyen csomagban úgy, hogy van a 4K lemez, meg egy sima ilyen Blu-ray lemez, ami ugye ez a Full HD Aha. felbontás, és akkor arról tudok ezzel a drive meg egy szoftverrel én konkrétan a VideoByte BD DVD Ripper nevű macOS alkalmazást megvásároltam erre a célra, és akkor azt tud egy ilyen 6-8 gigabájtos ilyen biztonsági másolatot készíteni ebből MP4 ilyen konténerbe, és akkor az, az, az lesz az ilyen digitál backup számomra. És kicsit tehát nem volt triviális így működése bír, bírni a cuccot, az egyik, hogy nyilvánvalóan ez, ez, tehát így mutattam is neked itt chatbe, meg kellett kérdezni az eladótól, hogy ezek a drive -ok alkalmasak erre a backup funkcióra, mert alapból ugye, ha ilyen sima, azért mit tudom, Amazonról, akárhonnan rendelmez dolgot, az alapból mindenféle ilyen védelemmel van elnáltva, és nem arra van kialakítva, hogy biztonsági másolatot készítsél. Ja. Másrészt meg ez a drive, meg ez a szoftver, ez a szoftver, ez egy tipikus ilyen, nem server, de az a stílus, hogy ilyen eléggé randa felhasználói felülete van, egész biztos, hogy ilyen open source túlok -ok vannak, csak így újra csomagolva, meg valaki írt hozzá, mit tudom én, valami primitív UI-t. Van, de van de, de több ez dugni a, a drive-ba? Vagy az tehát te te elmered indítani a szoftvert, ezeket a szoftvereket? Ezt konkrétan elmertem indítani, mert mégis mi bajom lehet. De ez egy, egy ilyen maga drive, az egy ilyen speciális kábel érkezik. Az egyik vége az a régi USB, ugye a nagy USB, Aha. amivel a, be kéne dugni a o. számítógépbe. Másik vége meg egy ilyen két részes, ilyen egyedi dolog, nem standard USB, hanem valami, ami a régi USB felületen több áramot tud szolgáltatni. Szóval nem, ilyen, nem tudtam lecserélni sima ilyen Type-C USB kábelre. És amikor elkezdtem próbálkozni ezzel a szoftverre, akkor néhány lemezné teljesen rendben volt a backup, viszont néhány lemeznél így ilyen errorral megállt a szoftver. És Új, először arra gondoltam, hogy ez valamilyen nem teljesen fedi le a, mit tudom én, a védelmét a lemeznek, vagy valami. Aztán ilyen fórum, research után rájöttem arra, hogy ez az adapter, ez az USB adapter, amiben beledugtam a régi USB kábelt, az nem szolgáltatott elég áramot a device-nak, és így unmountolta menet közben a lemezeket ezért. És amikor bedugtam ezt a, az én asztalomól levő ilyen powered USB hubba, Onnantól minden minden flottúl működött. De aztán ez egy ilyen nagyon analóg élmény, hogy berakod a lemeszt, elindítod ezt a szoftvert, és akkor tudod ilyen, wow, igyekezt felgyorsulni, akkor igyekezt másolni, akkor látod, hogy ä, ä, ä, igen, nem tudja jól olvasni, hogy, hogy, hogy lelassult, tudod, akkor egy másik sebességgel, és akkor ez egy ilyen, mit tudom, én, órás, nagyon analóg folyamat, ahogy ott egy a motor, meg minden. De ugyanakkor tök, tökre élvezem, hogy ugye ki, amikor kinyitok egy filmet és megnézem ugye a Playstation 5 ön meg a, a nagyobb képernyőn, közben akkor a, a másik lemezt, ugye, amit nem használnék egyébként, ezt a Blu-ray lemezt, akkor azt így bekészítem, és aztán utána megnéztem a filmet, akkor csinálok belőle egy ilyen biztonsági másolatot a digitális könyvtáromba, és akkor tudom, hogy bármi is van, bárhol vagyok, ezeket legalábbis filmszintjén el fogom érni. De nem ez az elsődleges módja, hogy fogyasztani szeretném, hanem nyilván a nagy adat, ugye a nagy, nagy fájlokat át fogni. is tömöríted ilyenkor? transzkódolod, Feltétezem, át, át csak nem méretezi át, tehát ugyanilyen full HD-be marad. Versus, izetett... ugye, hogyha megpróbálnám a, a másik formátumot az UHD-t akkor még így a frémet is átméretezném meg minden, úgyhogy inkább azért gondoltam, hogy a Blu-ray az jobb szórsz, hogyha ilyen köztes méretet akarunk MP4-ben elérni. Aha, aha. Hát belemász ebbe a témába. Én, én nem mentem ilyen mélyre, vagy nem mennék bele. Főleg azért nem uh -huh. tudom nekem valahogy ez a lemezekkel bohózkodás, az ami így ilyen riaszt, tudod, hogy hogy így hát... ezekkel szórakozzak, meg dráivot keresek. Arról nem beszéltünk, de még ez nekem a budapesti időkből volt egy ilyen hobbim, hogy én ilyen lemezeket is gyűjtöttem, tehát így pár dolog megmaradt így a szüleim lemezei közül, ugye ez a viníl, vagy bakelit. Pas, bakelit, bakelit, lemez, igen, és én gyerekkoromtól kezdve, én 13-14 évesen magamnak vásároltam, hogy ez volt a születésnapi ajándék, hogy ilyen pop lemezt vásároltam magamnak, -pop és hát mit tudom, én most ilyen tepes módon, meg mi? ilyenekre emlékszem. Ja, nem ilyen pós nem Száguldás, hát STS. Éppen eszp. akkor hallgattam ilyen. Ja. Ja. És... Azzal, ö... Én, ne, ne, ne, csak most megszakítanak, volt nekem egy ilyen köröm, amikor ilyen, ilyen, ilyen Youtube-ra fölraknak depes módnak ilyen vinyljait, amit ilyen limited Aha. kiadás valamelyik albumról tőled, és akkor ott van, és lejátszák az egész albumot a bakelétről, és közben látod, ahogy ott forog a korong. Aha. És én, én egyébként szívesen, tehát nekem a kreatív, dolgozós munkafolyamatomnak a része az, hogy egy ilyet kibaszok oda, uh -huh. egy ablakba, elintem a plate, és mindent leszarom, hogy, hogy a, nem a bakelit tökéletes minősége, de good enough, és én azt képes vagyok végighallgatni, azt a print. Ezt ilyen printeknek hívják, ugye? Tehát azt a printet én végighallgatom az meg. Szóval so Ugye nekem régről is voltak lemezeim, és nagyon szeretettel hallgattam ezeket, és aztán volt egy időszak, ez még akkor volt, mielőtt kiköltöztem volna Hongkongban, hogy rákaptam erre, hogy minden évben van ez a Record Store Day, amikor ilyen nagyon gyűjtői kiadásban, kis példány számban, nagyon rövid ideig elérhetőek adott ilyen év lemezei ez a... Records, ilyen Record -re kiadott külön kiadások, és akkor én voltam az első Budapesten a lemezbolt előtt reggel, aki ott állt sorba, hogy egyedül álltam sorba hogy ezeket ha, a gyűjtői kiadásokat. Hát, de igen, egyemberes sor. Egy szóval, emberes sor. Igen, én, én akkor örömmel vettem ezeket a gyűjtői kiadás pakel lemezeket, hallgattam a lemez játszó, meg mit tudom én, és az nekem így rossz élmény is volt, hogy ezt ott kellett hagyni, mert itt Hongkong, ez egy rosszul szállítható dolog, sok helyet foglal, és nincs is hely, hogy itt lejátszott, meg mindent telepítsek. Szóval nekem van... van a, még a család így megőrzi számomra csomó más ja, dolog. Tot... A másik ilyen dolog, hogy én papír, pa, tehát nekem nagy könyvgyűjteményem is van otthon is, itt is van egy csomó, meg ugye az elmúlt években nagyon sok ilyen fotó művészeti könyvet vásároltam, szóval ez a, az ilyen fizikai tárgyak, lemezek, könyvek, eh, egyéb dolgok, ez, ez teljesen az én személyiségembe beleillik, és nekem ez egy ilyen pozitív jövőkép, amit elképzelek, hogy amikor így a versenyszférából kicsit kiebb tudok szállni, és... Eh, <há> mit tudom, én ilyen nyugdíjas állapotba kerülök, akkor ott lesz az ilyen otthoni ilyen könyvtáram a könyvekkel, a lemezekkel, a filmekkel, valami jó nagy képernyővel, meg jó hangtechnikával, és ennek a közepén ülök, és boldogan kortyolgatok valami, mit tudom, whiskyt vagy valamit, és nézem ezeket a filmeket, meg hallgatom a dolgokat. Tehát ez így nekem egy ilyen örömforrás. És teljesen megértem, hogyha valaki így arra optimalizál, hogy digitális, meg nem foglal helyet, meg nem kerül pénzbe, meg mit tudom mindenekem de nekem ez egy ilyen nagy örömforrás, ezeket begyűjteni, és végiglapozni, kicsomagolni, mit tudom én, megrendelni is már öröm, meg megnézni is persze mindenféle extrával. Igen, ilyen, van egy ilyen része ennek az egésznek, amikor gyakorlatilag kitágulsz, és magadba engeded a művészeti alkotást, ugye? Tehát, és azt nem akartam mondani hozzá, de hozzá lehet képzelni, tehát, hogy kényelen helyezed magad. Uh -huh. Aztán kitágulsz, tehát hogyha leülsz egy ilyen kanapéra, vagy valamit, és, és ott helyezed magad kényelembe, tehát egy valahogy én úgy képzelem el, hogy a lábajat is szétrakod hozzá. Nyilván. Uh -huh, és magamat írom le, tehát szétrakom a lábaimat. Én is szétrakom. És mert. akkor tágulok, és úgy fogadod be a művészeti alkotást. És ö, ö, ennek van adekvát értelme ennek a dolognak. Tehát a művészeti alkotás befogadása az, az, az egy ilyen stimuláns dolog, én szerintem. Tehát, hogy stimulálja az embert. És ez egy olyan dolog, hogy a feleségemmel a ezt megbeszéltük, hogy nekem tehát ilyen, ilyen vágyaim van, hogy erre szeretnék eljutni. Tehát ő is tisztában van vele, és ezért fogadja el, hogy vásárolom ezeket a lemezeket rendszeresen, meg itt ez a rengeteg mert belátja, hogy ez ne... Hát de figyelj, ez csak... Szél, hogy ide, ilyen, ide szeretnék eljutni. Ilyen, ilyen, ilyen természetszerű folyamat. Hát más ember ugye bélyek együtt uh, valaki megizeket, hát most ilyen filmeket. De akkor adott esetben lehet neked majd egy következő vásárlás, a Killing of a Chinese Bookie. Uh, uh, az is egy uh, jó irány, én szerintem. Ha láttam volna és... így 4K kiadást, akkor biztos már ugrottam volna. De nincs az az izébe? Szerintem van kriteriumban. Csak az buki, 4K. Á, Blu-ray. Blu-ray van. Sőt, De lehet, hogy csak DVD -e a kriteriumban. Krite... Itt az Amazonon szerintem... DVD-be jön. DVD-be? Az... Hát az bottal se, botta se piszkálnánk már meg ja, ja. DVD. Na igen. Tehát az, az, az, az, az, az, az, az, az a TCP-IP csomagok szégyene azt egy DVD-izé adatlapot megjeleníteni. De én most ezt rákeresek erre, hogy ez tényleg így van-e. 1987 version, ami be kell lépni, nem, nem tudom megnézni, hogy mi az, nem, nem írja ki, hogy, hogy ez mi van, de azt akartam még elmondani, hogy visszatérve a szamurájra, az belém, vagy, úgy, úgy, azért, hogy, hogy, hogy uh, itt a Wikipédián azt írják, hogy Michael Mann, ugye neked a kedvencet is John Woo, persze, de olyan Melville olyan rendezőket is inspirált, mint Scorsese Tarantino, uh, Jarmusch, uh -huh. és uh, a John Wick filmek jó néhány referenciát tartalmaznak erre az által említett Le Circle Rouge című filmben is, uh -huh. úgyhogy én nem fogom megtudni, mert én egy John Wick filmet sem voltam képes megnézni, úgyhogy én ebből kimaradok. Ez a szörkörzsúzs az egy más kérdés, persze. Te láttál John Wick filmeket? Én azt hiszem mindegyiket láttam, csak ezt a tévé ne. sorozatot nem. Nem mondom, hogy így a kedvencem, de így látványvilág szempontjából egy egynek megnézni teljesen jó volt, élvezetten láttam. De hát ebből sok filmet csinálták. Azt hiszem, hogy ez egy film is sok belőle. Ez legelső talán talán négy élni. volt belőle, vagy valami ilyesmi. É, tíz éve. Arra emlékszem, amikor franchise. ló segítségével öli meg a henchment, a főszereplő, hogy a ló belerúg a fejébe, és akkor így ilyen vérpermet szanaszét. Ez jó, jó pontosan hát Arra lennék kíváncsi itt a témák között még. Azt írod, uh -huh. Józsi Pókot üldöz. Van egy szomszéd itt az utcába, egyedülálló nő, két gyereket nevel, Ö, és írtózik a pókoktól. Ö, most ma hajnalban Ilyen még hét óra előtt lehetett, amikor rám írt, hogy, hogy jöjjek át, de előző, mint néhány nappal ezelőtt is volt egy SMS-en 11-kor, hogy, hogy, hogy csak nem vettem észre az üzenetet, Ébren voltam még, de nem vettem észre. De akkor más megoldotta neki, most viszont én mentem át, és, és én lettem a pók elfogó. Egy tényleg nagy házi pók volt, tehát egy ilyen nagyobb pohárral, Ö, ö, nagyobb poharat ö, tettem rá, aztán egy papírlapot alá, és akkor úgy csapdába ejtettem, ki az utcán elengedtem. Ön, ő látni se bírta. Tehát elfordította a fejét, a gyerekekkel kicsit még ott őrködtem vele, aztán ö, mármint az ő gyerekeivel, még kicsi, kicsi uh -huh. gyerekek vannak, tudod, két éves a cumival a szájába, azt ott nézi, hogy what, what the shit. Ö, tehát ilyen, ilyen zöld izé, gettó élményeim vannak a, a pók elfogás, és egyáltalán az, hogy milyen terror lehet valaki számára, hogyha egyszerűen ennyire írtózik a pókoktól, meglátni egy ilyen nagyobb méretű pókot hol. Képzeld el, uh -huh. hogy, hogy, és hogy nem tudja, mit csináljon, és ilyenkor szól valami embernek, aki éppen ott a közelbe jár, adott esetben én, hogy, hogy tehát Érted, nem beszélek vele soha semmit, és mégis, mégis megkér, hogy menjek át aztán aztán euh, dobjam ki a lakásából. Valami ilyesmit olvastam é. ezzel kapcsolatban, és nem, nem egy olyan tudományos kutatás, amit utána ellenőriztem meg minden, hogy a, a pókoktól való félelem az ilyen örökölhető, genetikailag örökölhető dolog, de olyan genetikailag örökölhető dolog, hogy csak akkor hm. aktiválódik, hogyha valamilyen traumatikus élmény ér ezzel kapcsolatban. Tehát, itt a feleségem, ő is rettetesen fél a púkoktól, meg a, az a csótányoktól is, amik itt azért előfordulnak, hogy a dzsungák közepén élünk Hongkongban. És amikor a gyerekek nem látják még, hogy milyen nagy tráma ez a feleségemnek, semmi bajuk, de amikor a feleségem hatalmasat sikol, de úgy, hogy így meg az összes üveg, meg mit tudom én, és rohan elfele, azt triggereli, elé a gyerek, hogy onnantól ők is félni fognak, hogy ja. udarodni a csótánytól. Tehát így felébreszti az, az ilyen alvó genetikai traitet, hogy, hogy fogtól való félelem. Hát vigyáj, de hát akkor lehet, csak... nem is genetikai trét ez, hanem egy egyszerűen a behavior-t másolják le, nem? Vagy tudják, de hogy, hogy ez na, erre hajlomban, hogy, hogy előttem is, mikor a a feleségem, bennem nem triggerelődik ez a dolog, és oda megyek, és akkor papíra megfogom, és kidobom, lehúzom a vécén a az összelapított csótány, meg mit tudom én, de, de hogy, hogy ez egy ilyen dolog, hogy lehet örökölni, és aktiválódhat egy ilyen traumatikus pillanatban. De nem mindenkinél aktiválódik. Csótánygyilkos vagy? Be kell, hogy valljam, igen. <gül> tehát én a pókot ugye nem ölöm meg, tehát azokat a pókot, Az a, Igen, az, az szerintem egy más kategóri a csótány az itt ugye olyan gyorsan tud terjedni meg le, izé, rohanba az meg. Az egy dolog, Meg hogy én... ruhan, de nagyon nagyra tud itt honkunkban nőni, tényleg nagyon nagyra tudnak nőni, és gyorsan kutya, szaporodnak a csótányokból. Lerakja Csótányok a izéket, a tojásokat, aztán lesz hirtelen sok. És akkor Fibaz van meg. időnként ilyen ház szintű csótányírtás, de akkor ott menekülnek, meg mit tudom én. Szóval itt ez egy ilyen szituáció, és az a legjobb, hogyha én meg tudom ezeket ölni és eltüntetni. X-en láttam egy olyan videót, ahol egy lefényképeztek egy ilyen ételemben légy leszáll, és ö, ott a susit kezdi el a petékkel lerakni. Tehát, uh -huh. hogy a ilyen hátú légy, hogy uh -huh. a petét, a szusi, religundorító volt, mert állasatt, rá a hogy ráközelítettek meg minden, uh -huh. és uh, én, én uh, nyáron ide tényleg felszaporodnak a legyek, azok itt szállnak, a zöldhátok meg minden, nagy kövér disznó legyek, és uh, nekem az egy feltett célom, hogy ezeket elimináljam a családja, szóval meg egyszer nem szeretem azt, hogyha ott örepednek, de érdekes módon a feleségemet jobban idegesíti, hogyha légycsapóval hadonászok, és váratlan pillanatban lesújtok, mint az, hogy, hogy elimináljam a, a, a, a legyeket. Hát is látod, tehát konkrétan nem is az, hogy tojásokat rak bele a, a, a halba, hanem az, hogy álljátok, ezek úgy esznek, tudod, hogy ki fecskendezi a légy a, a, a, az anyagot, amivel uh -huh. gyakorlatilag így meg, tehát ilyen fogyasztható alkalom, fogyaszthatóvá teszi saját maga számára az anyagot, amire rá fecskendezte uh -huh. a nyálát és akkor utána azt kezdi edézsmálni. Tehát így fogyasztanak a legyek, és akkor... Hál' Isten, itt hát, én nem én... is nagyon találkozok legyekkel egyáltalán, viszont itt, ahol lakunk Discovery Bay részén Hongkongnak, meg így tipikusan itt a vízpartos helyeken, van egy ilyen Sandfly nevű ilyen szúnyogszerű állat, Sandfly úgy hívják, hogy lehet megtalálni az interneten is, ilyen szúnyogszerű állat. És ezek olyan nagyon durván, fájdalmasan tudnak csípni, ez elképesztő. És kimész a házunk elé, különösen, mit tudom én, épp eső volt, vagy csak az, hogy épp naplemente van szürkület, van egy-egy tóca, pillanatokat elszaporodnak benne, és szana szét csípnek. Tehát így, én csak úgy tudok kimenni a, jelenleg az utcára a házunkból, hogyha ilyen vastag réteg, ilyen uh, spray-vel lefújom magam, amilyen megvéde az esetek 95%-ában, és csak egy-két csípéssel megúszom. De mondjuk, hogy a kész fejemet nem fújtam be, akkor oda meg fognak csípni. Szóval az érdekes és dolog. Úgy, Ez úgy szent... Nagyon durván, Aha. nagyon durván, uh, így allergiás is voltam, láttad, így begyulladt meg minden. Most már lekopogom, csak egyszerűen viszket rettenetesen, meg kicsit begyullad. Beraktam ide a csedbe. Uh, uh -huh. uh, igen, egy ilyen. Uh... Szóval ez nekünk most itt a dráma. Na, a, a, meg is van egyébként. Igen, igen, igen, ezt találtam meg. E, illetve a, egy kollégám beszéltem pont erről, hogy csigák, e, ilyen spanyol csigáknak mondta ő, amik megjelentek, hogy föltötték az ő izébe a magukat, és, és mert ő mondta, hogy késsel mindig végigjárja a kertet, és szétvágja a csigákat, mert ez egy napi rutinja mindent megesznek, tehát bevennek a kérdés, konkrétan mindent megesznek a csigák, annyi van, nem lehet kiírtani őket, és akkor, hogyha, hogyha ott hagyod a tetemét a csigának, ugyan a következő adag csig, megeszik a tetemét az előző adagnak, és akkor gyakorlatilag, gyakorlatilag így ilyen kipusztíthatatlan kártevők lesznek. Csigáról én... pont küldtem neked képet a héten, ugye átmentem Shenzhenbe pár napra, ilyen ügyfél látogatás volt, és akkor ilyen, nyilván a kollégákkal kihasználva a lehetőséget, hogy ott vacsorázunk meg bédáink, és ilyen Csáosán régióból való étterembe mentünk, és ott volt ilyen nagyon finom csilis, csilis csiga. Kicsit, kicsit rágós volt, de, de azért finom. Csáosán kuzin. A Chaoshan az a csigának a neve? Nem, a régiónak. Volt, a a régi régió. Ugye kínai ja. étel, olyan, hogy kínai étel, az nem igazán, létezik, hanem van több ilyen gasztronómiai régió Kínán belül, és akkor ez a konkrét ételem ezt is berakom, a show ez a Chaosan régióból jött nagyon érdekes dolog. Ha. Közben egyébként vendégségben van nálunk egy macska, egy ja. helyi család költözött el a, az országból, és akkor így nehéz a ügyintézés így hónapokba fog telni, hogy a macskájuk is utánuk tudjon utazni, és most pár hónapig itt van ez az állat, Úgyhogy ha a hallgatók ilyen nyafogást hallanak, az az a háttérben. Igen, lehet egy kicsit hallani, szegény ott a gazdáját. Persze. Bakker, beindult a izé, szamuráj-magyar szinkron, 67% -ig. lehet, hogy ezt Nagyon fogom jó. folytatni ma. Ki, ki, ki az, nem az nem alain deloin hangja? hangja? Hát ezt most még nem tudom, mert a, az infofájl szerint, amit én... Magyar nem tot, le, le, letom, letom, Lehet, hogy tudom nézni. Ilyen. Azt mondja. De egész nap nem ment, nem meg, és most meglódult kudvannyát. Vándorfi László. Ilyen? Igen? Igen. Ne, ne, nem írja ez a moskos. A info file, a hangérjen varez scenének az egyik, e, e, az itt elhelyeznek, tudod, ilyen magvas gondolatokat ebben az info Az Az van ideírva ígyunk sört, és legyünk vidámok. Mély. Már okay. csak itt van egy ilyen izé, magyar link, hát ha e, megtalálom, hogy mik a, a magyar szinkronnak a, a részletei Én ezt láttam hogy az interneten. Van egy olyan, hogy ISDB, és ott találtam. Ezt is perakom a csatbe. Ja, gondolom a hallgatók szívesen hallgatják, hogy az interneten keresünk dolgokat egyik közül megtaláltam itt ez a másik ízében itt a Svédországban elterjedt ezeket a spanish killer szlagokat, amik ilyen barna színű mesztelen csigák egyébként. Undorító förmedvény. Azt, azt, azt is belinkelem ide. Ha más is undorító <gül> förmedvényt akar megnézni, akkor lesz lehetőség, de erre egyébként láttam szintén az X-en egy olyan videót, ahol azt csinálták, hogy kirakott egy vödröt, ilyen apróbb méretűen Hát rakott bele sört, és levideózta lassított felvétellel, mármint úgy értem, hogy bizonyos időközönként készít egy darab kockát, tehát ilyen time-lapse formátumban, és, és, és lehet látni, hogy rengeteg csiga uh, iramodik meg felé, és mindig bele is fullad, és akkor gyakorlatilag így gyűjteni őket, tehát lehet, hogy ez, a, ez lesz a, a, a megfejtése ennek az, az ének a csiga invázió. Lehet, hogy ez lenne egy ilyen jó címlapkép, a csiga vagy az, az inkább... csiga invázió lehet a cím. És az, az, az is érdekes, mint a Wikipédián, ilyen szét van boncolva ez a csiga, és akkor itt a, az összes ilyen uh, szervét, meg reproduction systemet itt meg... Nem tudom elképzelni, hogy emberek miért csinálnak ilyeneket, hogy ilyen csigáknak a... ezért ott boncolgatják, meg tanulmányozzák. De ez is egy ilyen, egy ilyen érdekes dolog, nem tudom, azt, azt észrevette, de már, hogy bármilyen obskúrus idióta open source projektet látsz valahol, lesz egy ilyen kisebb fajta community általában körülötte, akik ezzel foglalkoznak, tudod, és az életben teljesen sok ilyen idiótaság van, amire van egy ilyen kis mini community, akik azzal foglalkoznak, és emberek éveket, évtizedeket raknak bele, hogy azzal az adott témával, abban az adott témában elmélyüljenek, és azzal foglalkoznak. Tény tényleg a leg eszementebb projektek, de hát ugye emellett vannak a teljesen hétköznapi dolgok is, és ott hogy ezt, ott fejleszgetik azt a, azt a kódbázist, meg, meg minden, és, és, és hogyha egy megnézed, az összes ember, akit él a bolygón, az, az életnek minden területén belemegy valamilyen ilyen, ilyen obskúrus hülye témába, mint például a, a világon. Én szerettem a dolgokat, az elmé, elmélyülés, igen. Főleg, hogy tényleg ez a 2024, mit tudom én, társadalom, világgazdaság, emberi kapcsolatok minden összeomlik, <coughs> mennyivel jobb így belemenni ilyen geek dolgokba, és tanulmányozni, mit tudom én, a különböző típusú kalapács, kalapácsokat, hogy hogyan lehet gyártani, milyen fémekből, meg milyen nagyobb ilyen kalapács trend van éppen az iparban. Jó, jó elmerülni a helyet, hogy így elgondolkodnám. De a kalapácsokba mentél bele mostanában? Nem, ez csak egy Vagy... random ja, kérdés. Uh... Amiben még belementem, azt csak hogy legyen még ilyen tech téma. A tegnapi nap vásároltam egy drónt, képzeld el. Ugye itt a DJI, az a helyi Sendzsámban, mi irodánk mellett van egy nagy DJI office is ilyen showroom, meg mit tudom én. És megnéztem, hogy milyen termékeik vannak, és vettem egy ilyen DJI Mini 4 Pro drónt, és mai ebédszünetben feleségemmel fél órán át ki is próbáltuk. Beraktam ide az XM megosztott eredményeket, és hatalmas buli ezzel játszani. Tök jó dolog. Nem tudom, próbálkoztál-e drónnal? Ö, ne, nem feltétlenül, vagy ilyen profival nem, van rajta kamera is? Vagy ne, van rajta lehet... a kamera. És én nagyon azt gyanítom, hogy mivel ez is ilyen 48 megapixel RO vagy 12 megapixel formátumban működik, és nagyon-nagyon úgy néz ki, mint az én iPhone-omnak a fotója, amikor itt szerkesztés nélkül megnézed a képeket, szerintem valami nagyon hasonló, ha nem is ugyanaz a szenzor van benne, mint az iPhone-okban. Tehát és ebből a kép. Jó minőségű a kép, de ugyanakkor uh, ugyanúgy nekem küzdelem, mert így az iPhone képek is itt túl élesítve vannak, és uh, ilyen nagyon proceszt kinézete van. Úgyhogy majd nézem, hogy így RAW formátumban mit tudok csinálni. Így tud így a kontrasztot ah. lejjebb kellett vennem, hogy így elmosódottabb legyen, meg a clarity is. Általában az ember így élesít a képen, itt másik irányba húztam a clarity hogy a túl nagy élesség, meg a túl nagy kontraszt így elmenjen, de nagyon szép dolgokat lehet csinálni, és hatalmas buli ezzel navigálni, meg ugye megnézed a képet, ez a mi házunk, és így érdekes más szemszögből megnézni. Milyen magasabb repült, ilyen több tíz méter magasan? Igazából a hivatalosan, ugye országunként más-más a szabályzás, és legjobb tudomásom szerint itt ilyen 90 méter lenne talán, ami így engedélyezett magadrón, az megbír 500 métert is csak nem akarom, hogy jöjjenek és letartóztassanak, de igazából nagyon magasra fel tudna menni. Tehát profinak tűnik, szerintem linkeljük még be ha magát a modellt is, mert akkor, akkor le, meg híren. lehet nézni. Tehát azt mondod, hogy amikor főrepültél ide a ház fölé, 50 méter magasba, akkor te láttad a, a, kon a ko nem. konzolon? Ja igen, van, tehát a... van egy ilyen kontroller hozzá, és két kiszerelésbe lehet venni az egyik. Aha hogy a telefonodra fel kell rakni a DJI Fly alkalmazást, és akkor gyakorlatilag az a, az a képernyője a kontrollernek, de én most olyat vettem itt holra ami be, beépített ilyen LCD panel van, és akkor magát a drón nem, nem is láttam, hanem csak így a képernyőn néztem, és hatalmas poén. Nyilván videózásra tök jó, tehát így a YouTube csatornámra uh, készülök majd, de ezzel is így még... még uh, érdekesebb kontentet, kontentot gyártani, de így ha, fotózása ha. is hatalmas buli volt. Nagyon-nagyon jó pufa. És ugye nagyon szép helyen lakok, tehát nem, nem, nem tudom, erről beszéltünk-e sokat, de én ugye Hongkongon belül egy Lantau-sziget nevű helyen vagyok, ami egyébként oda a repülőtér, meg a Disney Park, meg ilyenek vannak, és ez egy nagyon Aha. zöld, imbes dombos. Mindenféle szép ilyen kikötővel, meg egyéb ilyen látványos dologgal rendelkező település, meg falu, ez a Discovery B, és hát tényleg gyönyörű környezet, és kilépek a, ha a, a, az egyik a, ajtón megyek ki a házból, akkor amit itt látsz, így az első képen, itt a megosztásból, azt látom, ez a, a komp kikötőbe vezet az út, ha meg hátul megyek ki, meg az alsó két kép, amit látszott, egy másik kisebb komp kikötő van, és egyek, és ott intól egy ilyen kiránduló útvonal úgyhogy remek lehetőség ilyen légi képekre, és majd jól szórakozok. Azért nem vettem eddig, tehát tudod, hogy szeretek így fotózni, meg videókat készíteni, meg minden, de így is elég nehéz volt, hogy most akkor éppen módban vagyok, és ott figyelek maximálisan arra, hogy kompozíció, meg érdekes témák, meg mit tudom én, vagy épp videógyártó vagyok, és akkor b ről meg a kamerának beszélni, meg mit tudom én, és akkor nem akarok még egy ilyen plusz komplexitást. Proxy, No. Proxy? Az a neve, proxy. hogy proxy. És, mint, nem is tudom, ugye francia család Hát a macskájára vigyázunk, és akkor próbáltam, hogy akkor most milyen nyelven kell hozzá beszélni. Tehát most nekem franciául kéne hozzá beszélni. hogy beszéljek angolul, vagy, vagy beszéljek magyarul. Érted? Camembert. Silvú Plé. Camembert. Nem tudok franciául. Alandelon. Tessék. Le ja. Szóval visszatérve a dróna. Szóval nem akartam még egy ilyen paralel. Feladatkört magamra rakni, hogy akkor most innen több drón operátor is legyek, úgyhogy valószínűleg ez úgy lesz használva, hogy akkor mit tudom, van olyan, hogy elmegyek kirándulni, és akkor fényképezek, és akkor elég fénykép gyűlik össze egy jó ilyen videó vloghoz, akkor elmegyek, felveszem a vlogot, és akkor ott lehet a, a DJI pocket kamerába beszélni, meg környezetet megmutatni a drónnal, meg minden. Szóval nagyon izgalmas. És nem, én, én mindig attól félek, tudod, hogy, hogy egy ilyen drón, az lehet, hogy elszökik, nem tudom, irányítani, vagy valami történik, aztán ráesik valakinek a fejére, tehát ilyen, nincsenek ilyen nincs hát, hogy valami én nagyon is figyelek hogy azért csak itt ilyen fel, feljelentős kultúra van Hongkongban, és biztos Aha. feljelentenének a, a szomszédok, hogyha itt ilyen olyan úgy működtetném, hogy itt emberek jönnek-mennek, tehát így el fogom vinni innen, hogy ne legyek emberek közelében, és csak így kirándulásra fogom inkább használni, meg itt távolról, meg minden. De igazából van benne ilyen return to home program, tehát ahonnan felszállsz, és ugye a földről szállított föl, elmész, körbenézel, szórakozó 20 percet vele, aztán megnyomod a Return to Home gombot, és akkor visszajön magától mindenféle irányítás nélkül, és, és leszáll. a kikerülje a, a, a, a problémákat is? Tehát igen. ilyen intelligens uh, Ez Ebből a Mini négy próba az az egyik ilyen új feature set, hogy már így nagyon kifinomult módon tud elkerülni, meg detektálni mindenféle dolgot maga körül. Már én erre mi, mi a drónnak a pontos neve? DJI Mini 4 Pro, ahogy Aha. a magyar mondja. Még is egyszerűnek tűnik. Megnézem a svédeknél, menjbe kerül Használtam egy olyan fél órán át. Előtte megnéztem, még hazafele jövett a kompon, nem tudom, fél óra, negyven percnyi videót, ami ilyen, hogyan kell a Mini négy prót használni kezdőként, és én még soha nem használtam semmilyen drónt előtte, és ugye 40 perc tutoriál után, meg egy kis ilyen itthon szoftver update, meg ilyen konfigurálás wow. után tök, tök jól tudtam használni, de még egyelőre csak fényképekre tehát ilyen kövessen hát a videó, profi, kamera, profi ezt próbáltam. Az. Én nem ismerem a drónokat egy egyáltalán, de ez, ez ProfiCuznak hát a DJI tűnt, az ilyen piacvezető. Uh, itt uh, azt nézem, hogy itt Természetesen Svédbe is lehet venni, 3290 uh, helyi fabotka rupiába kerül, ami magyar pénzbe nem is sok, 120 ezer forintban, brutto. Uh, 120 ezeré kapsz egy ilyet, ami haza tud repülni. Tényleg 2024-ben ilyenek már vannak, 120 ezer ér Én nem tudom, mondom, hogy melyiket nézed konkrétan. Én a mini 4 az árát. Aha. Tehát az azt jelenti, hogy 300 dollár. Hát mindjárt mondom, hogy én vettem. Itt, ezt ennyire adják itt a... Nem, nekem ilyen 600 dollár volt, mert ilyen drágább, hogyha ezzel a LCD kontrollerrel veszed, de nekem fontos tud, hogy ne kelljen a telefonnamban szakodni közben. Azt, azt, azt, azt szerintem nem lehet drónozni egy ilyen touchscreenről. Az, az, az, az hát van, van a kontroller hozzá, min a karok, joystickokra rajta vannak, meg gombok, ott csak a telefont belerakod, mint screen, de azzal se akartam vacakolni. Ö, én, én, én most nem tudom magyar, de hát ez DJI, és neked a mini négyet mondtál, nem? Vagy hármat? Aha, négyet, négyet. A három az sokkal-sokkal olcsóbb jelenleg a négy az az új termék. Te, te, te figyelj, itt a, a, a, a Abszolút.hu nézem, akik forgalmaznak ilyen újonnan is dolgokat, és itt a magyar ára az valami 350 ezer forint. Akkor hogy az Isten hmm. lehet, hogy... Ja, bocs, én a mini 2-eset néztem, de mini 4-et fogom a, megnézni. A 3 is sokkal ócsok, tehát a 3-at is olyan áron lehet venni, amit te mondtad és abban is nagyon jó feature-ök vannak, meg legjobb tudomásom szerint a szenzor az kb az. De ez a négyes, uh, az a jövés, én... az mondjuk a hármasban is van, de ez a, az ilyen yeah. elkerülése a dolgoknak, meg ilyenek az abban sokat újítottak. De mindegy, nem akarok itt senkit feltétlen rávenni, erre csak megosztottam, hogy ilyen hogy ennek most nagyon örülök, és nagyon szép környezetben lakom, és tök jó, hogy ezt ki tudom használni. Aztán majd beszámolok az élményekre, és dukkoljatok, hogy ne le meg ne jelentsenek fel hát, a szomszédok. Uh, elég, elég jó, de hát itt na most már látom is, tehát hogyha három most akarsz venni, akkor az dupla árba kerül ám egyébként. Gondolom a négyes az még aztán főleg duplább annál, uh, vagy egy kicsit még a hármasnál is drágább Itt a hármas uh, az olcsóbb volt itt a DJI boltban, Hongkongban A másik szempont, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem drón fogyasztó lévén, Kimentünk a gyerekekkel, bicikliztúrára, megálltunk egy helyen, és képzeld, hogy megjött egy család, és az apuka elővette a drónját, és onnantól kezdve, mint hogyha cigarettázott volna, csak hanggal. Tehát elrontottam nekik ott a kiráulás élnök, hogy zümmögött a IZ hülyeségével, és kezdve átvette a teret gyakorlatilag ez a tevékenység. Konkrétan a cigarettafűst tudom hasonlítani, hogy van, magyarek, akkor húzás innen. Ez, Én ezt, mondom, hogy nem használnám, nem, tehát hogyha más ember lenne körülöttem, nem használnám, mert simán feljelentenek, ah. zavar, meg, zavarja őket, meg minden. De itt el tudok menni egyedül a, az a nagy tervem holnap, hogy kimegyek, itt van nagyon jó kirándulási útvonat, tudok egy ilyen kilátót hegy tetején, és oda fel fogok menni, és majd ott fog drónozni magamban, senkit se zavarva. Uh, igen, igen. Hát, ja, érdemes ezekre odafigyelni, hogy, hogy ne zavarjuk másoknak a pihenési tevékenységét, mert ez, ez egy hangos buli, ugye? Abszolút. Tehát ennek hangja van az right. ümmög ott a A gyerekek biztos Mondjuk, nem amikor felszállsz vele, tehát igazából, mivel elég sokáig, nem tudom, 40 akárhány percig bírja az aksi, ezért egy ilyen session, az nagyjából jó, föl, fölviszed magasra, ahol nem zavar senkit maximuma madarakat, csinálod a videókat, meg a fotókat, azt visszahozod, szóval nem kell folyton le, meg fel, meg ott zümögtetni. Ja, de, de, de ha mondjuk így ah. selfie ként használod, hogy kövessen és vegye fel, ahogy te ott izé futsz, meg biciklizál, nyilván akkor lentebb van, és akkor hangos. De ez poén, hogy a lakóhelyet megnézed föntről, nem? Tehát Igen. így, hogy hol laksz, és akkor én egész más vantage pointból meg tudod látni, hogy milyen ízészet, tehát ezek el tudnék én is játszani. de azt el akartam mondani, hogy nálunk egy ilyen dróna, az édesanyám vett a gyerekeknek egy ilyen eldobós drónt, ilyen 100 forintos változatban. Uh -huh. Nagy lendülettel neki mentünk, hogy akkor kipróbáljuk, Egészen konkrétan fölment egyszer, neki baszódott a egyik tetőnek, kész, tönkre tön, tönkrement, nem, uh -huh. nem működött tovább. És akkor ennyi volt a drónkarrier. Én nem is bánom egyébként, mert uh, én csak tartok tőle, hogy a gyerekek a drónt neki repítik valami szomszédnak a izéjének, uh -huh. és természetesen a probléma az én nyakamban landol. Nem, ezt nem a nekik... gyerekeknek vettem én sem, tehát ez megismeretes az felnőtt azért, ember kell. Meg egy ilyet, ilyet az elég drága dolog, hogy ott a gyerekek, ott izé, lekváros kézzel ott neki menjenek a kontrollernek, aztán ott, ott neki vezérlik valaminek. Hát, Viszont a... azt baromira élveztem, hogy ugye én, mint lelkes fényképész, ugyanazokat a dolgokat, hogy hogyan kell elrendezni a, a, az elemeket a képernyőn, milyen szemszögből, mi az, mi az ami maga subject, ugye hmm. az árgya a fotónak, meg hogyan lehet a különböző dolgokat így elrendezni a képét egy totálisan más szemszögből megpróbálni. Tehát ez nagyon tetszik, hogy a kompozíciót hogyan tudom alkalmazni, egy radikálisan más nézőpontból. Ja. Uh, yeah. uh, be kéne egy meetingbe, baszki. Elkezdőd Igen, idő van, idő van, idő van. Akkor yeah. csókolunk mindenkit. Akkor irány a másik kontextus. csá. Mister. Ciao.